ואני אקבץ את שרי צוני מכל הארצות אשר הדחתי אותם שם, והשיבותי את הן על נביהן, ופרעו ורבו, והקימותי עליהם רועים וראום, ולא יראו עוד, ולא יחתו, ולא יפקדו. נאום אדוני. הנה ימים באים נאום אדוני, והקימותי לדוד צמח צדיק.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 ותהי מרוצתם רעה, וגבורתם לא כן. כי גם נביא, גם כהן חנפו, גם בביתי מצאתי רעתם. נאום אדוני. לכן, יהיה דרכם להם כחלקלקות באפלה, יידחו ונפלו בה, כי אביא עליהם רעה שנת פקודתם, נאום אדוני. ובנביאי שומרון ראיתי תפלה, הנבאו בבעל,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 יצאה חנופה לכל הארץ. כה <כו> אמר אדוני צבאות, אל תשמעו על דברי הנביאים הנבאים לכם, מהבילים המה אתכם, חזון ליבם ידברו, לא מפי אדוני. אומרים אמור למעצי, דיבר אדוני, שלום יהיה לכם. וכל הולך בשרירות ליבו אמרו, לא תבוא עליכם רעה. כי מי עמד בסוד אדוני, וירא וישמע את דברו? מי הקשיב דברו וישמע? הנה, שערת אדוני חמה יצאה, וסער מתחולל, על ראש רשעים יחול. לא ישוב אף אדוני עד עשותו ועד הקימו מזימות ליבו. באחרית הימים תתבוננו בה בינה. לא שלחתי את הנביאים, והם רצו. לא דיברתי עליהם, והם ניבאו. ואם עמדו בסודי, וישמיעו דבריי את עמי, וישיבום מדרכם הרע ומרוע מעלליהם, האלוהים מקרוב אני? נאום אדוני. ולא אלוהם מרחוק? אם יסתר איש במסתרים, ועני לא אראנו? נאום אדוני. הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. נאום אדוני.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 ידבר דברי אמת, מה לתבן את הבר, נאום אדוני. הלא חוד אברי כאש, נאום אדוני, וכפטיש יפוצץ סלה, לכן הנני על הנביאים. נאום אדוני, מגנבי דברי איש מאת רעהו. הנני על הנביאים, נאום אדוני, הלוקחים לשונם וינעמו נאום. הנני על נבאי חלומות שקר, נאום אדוני. ויספרום ויתאו את עמי בשקריהם ובפחזותם, ואנוכי לא שלחתים ולא ציוויתים, והוא אל לא יועילו לעם הזה. נאום אדוני. וכי ישאלך העם הזה, או הנביא, או חוהן, למור, מה מסע אדוני? ואמרת אליהם, את מה מסע? ונטשתי אתכם נאום אדוני. והנביא, והכהן והעם, אשר יאמר, משא אדוני, ופקדתי על האיש ועל ביתו, כה תומרו איש על רעהו, ואיש אל אחיו, מה ענה אדוני, ומה דיבר אדוני, ומשא אדוני לא תזכרו עוד, כי המשא יהיה לאיש דברו, והפכתם את דברי אלוהים חיים.